як перами пала, щоб зацвіла, як рожа в літі. Вдома панували кривди і погноблення. Здирства були такі, що навіть гетьманові конець польському, найтяжчому своєму ворогові, заносили козаки скарги на Чигиринського шляхетського полковника Закревського за великі кривди і несправедливості, котрі терпіли від нього незгідно з своїм рицарським станом. Закревського усунено, поставлено перевівшись з Пер мого кума Кричовського, чоловіка доброго і справедливого, але саме тоді замість прихильного до козаків королівського комісара Зацивільковського прислано Шемберка, який купив собі у короля комісарство за тридцять тисяч злотих і тепер всілякими здирствами хотів вернути собі з вихвої ті гроші. Продавалися уряди сотництва, ласевульства, в реєстрі старшина не вписувала половини козаків, а плату королівську відбирала на всіх і ділилася між собою. Багатство і влада, ці найбільші вороги людської природи, несподівано ставали преступними нікчемним людям, незграбним, нездарним, смішним, повільним, але водночас нетерплячим і жадібним, тому що бійшало довкола несправедливості і марнослав'я. І я мав бути серед цих людей, ще більше вдавати свого, коматерствувати з ними, виказувати шанобу і до товстав'язого осавула генерального Барабаша, і до підступного осавула військового Ілляша Караїмовича, і до чигиринського осавула Романа Пешти, того самого, що втратив тяму, забачивши в шатрі погромці нашої вольності Миколая Потоцького і, мабуть, губив свої памороки щоразу, як бачив шляхетський чобіт. Терплячість моя перевершувала все знаме. Я схожий був на отшельників, які твердо і безумно вірять, що в печерах своїх рано чи пізно узрять Бога. Страждати можна тяжче не від самого зла, а від думок про це зло. Може, я несвідомо рятувався від надмірного тягаря сих думок, виночі душею до краси. Хоча і знав уже на той час, що красі передує або ж пітьма людської долі, або безмежні розливи крові. Я нічого не робив із ненависті, а тільки з честі. Мов одіссей, я насолоджувався співом сирен, але не приставав до їхнього берега. Може, тому що вже мав у своїй душі сирену і берег, і красу. Зима впала люта, з великими снігами, які загорнули суботів так, що годі було й сподіватись добутися до Чигирина. А далі, то страшно й подумати. В покоях моїх вдень і вночі палили дубовими дровами грубки. Дрова носив з надвору син Тимко. Топити ж губи. Викликалася Матронка, і мені миле було це бажання її. Тільки Тимко виказував своє невдоволення, з гуком і трістком жбурляючи важке поління до ніг дівчині. А я не смів на нього нагримати, бо почувався в душі винним і знав, що не гніватися маю на своїх близьких, а всіляко очищатися в каятті, хоча й не вмів цього робити. Я сидів за столом то з книжкою, то з бандурою, то в і зажурі, не знаючи, куди себе подіти, а то брав восьмикутну тахлю смарагдову, давній дарунок мого стамбульського товариша Бекташа, став той смарагд перед очі, вдивлявся поперед себе, розглядав світи його минуле. А тим часом легесенький дівча, присівши біля грубки, тоненькими своїми рученятами кидає у вогонь важкі поліна. Вогонь жадібно гоготить і регоче. З дикої стихії полем'ярвець і щось наче живе. загублені душі, сповнені голоси, Непроголошені мови, ніби клич мужності і гордість, Жадове діяння добра, нестаріючої жаги, Величої краси. Що є краса і що є істина? Окрім цієї дівчини, її з ніжності, Бачу її ніжну шию у широкому вирізі гаптованої, може, ганної сорочки, високу брову над сірим оком, що могло просвітити не тільки ті світи, які я марно намагався розглядіти крізь свій смарагд, а навіть тяжкий непрозорий камінь і мою стару зболену душу. Ах, якби світ став такий прозорий, щоб крізь нього побачити будущину і той берег, де жде тебе щастя. Натомість клубовий хмар налягає дедалі важче і щільніше, звали ще темряви розпачі немічо вступають тебе. Знедацька я усвідомлюю, що вже обома ногами стою на порозі старості, а матронка ще тільки входить у життя, Ще тільки придивляється до нього своїми чистими очима з-під високих брів. І, мабуть, вельми дивується, не бачачи нічого, окрім тяжкоплечого старого чоловіка зі звисними вусами, схожого на мокрого вовка, похмурого, часом несамовитого в своїм незбагненнім гніві і в своїх примхах, і у своїх безкінечних мандрах. І тоді, нагадано і неждано для самого себе, я розповідаю Матронці, як молодим, коли мав стільки років, як вона нині, а це ж так мало, то був сновидою. І не в колегії львівській, бо там і ці наставники своїми молитвами відлякували дияволів. А вже згодом, коли ходив з батьком серед охочих козаків молодих, не брала мене в тому після багатоденних переходів. І коли всі засинали мертвим, я блукав по табору ночами, притискаючи до грудей кульбаку, наступав на сплячів спотикався об лежачих коней.